Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah amma ba'd qala Allah subhanahu wa ta'ala wama ataakumur rasulu faquduhu wamaana hakum anhu fantahu baada kumshukura Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia timewake rasman Allah subhanahu wa ta'ala aya niliyoisoma Chote ambacho mtu mtu wa salaam atakachowapa kichukweni na kile ambacho atawakataza nacho basi mukatazike nacho inshallah tuendelea na halaka yetu ya usulufiq na mada ilikuwa ni sunna uh, kama chimbuko la sheria tuendelea na uh, mada yetu ya sunna kama chimbuko la la sharia na leo inshallah tutaangalia Uh, kwa mujibu uh, wa vitabu vyetu ukurasa nine ambao ni kuanisha baina ya hadithi ama ahadi ambazo zinaonekana kwamba kwa ziko na mgongano kama uh, makubuka atizungumza kuhusu watu wanaojiita yuna ama Ahlul Qur'an watu ambao hawakubali sunna wao hujifunga pekeke na nini na na, na Qur'an na wakawa wanaoja za kukataa kuchukua kwao sunna kama kumbe katilizungumza moja miongoni mwa hoja zao ni kuwa walikataa sunna kwa upande wa nini wasanazu? ehhe ile silisili ya pokezi. Wakasema kwamba hadithi ziliandikwa ama zilikusanywa Karni ya tatu baada kufa kwa nani? Kufisa sala. Kwa hivyo ni maandiko ya watu tena ambao hawakumona hata mtume. ehhe kwa hivyo hawawezi kuchukua kutoka kwa watu kama hawa uh, hadithi. Tukaweza kugonga hoja hiyo pale tuliposema kwamba Ndiyo juu ya kwamba haikuwa ni ada ya kuandika sunna za mazambiu sallam lakini ziliandikwa hadithi. Tukatoa dalili kadha wakadha kwamba hadithi zilifanya nini? Ziliandikwa na baada ya kufa mtume alayhi salatu wasallam maswahaba wakawani wanahamu ya kukusanya hadithi pamoja na kuzisahihisha eh tukaona miongoni mwa matabia Saidi al-Musayib ambaye akajulikana kama ni mmoja katika muhafadha wa Madina Ali, alikuwa za, zama za saidi na omar ibn al-Khattab bwana huyo akamuoa mtoto wa Abu hurera kusudi tu uweza kusoma na kujua nini hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile tukatoa aa, kisa cha Saidina Umar alipokuja Abu Musa al-Ash'ari na kubisha mlango kwake mara tatu na kukosa jawabu akaenda zake sasa na Omar akamwambia mbona ulikuja kaondoka kasiba nimebisha mara tatu sikupata jibu kaita zangu kwa sala masema ukibisha mara tatu wa rudini akasema wallahi utanitolea ushahidi ama nitakuadhibu tulipoona Abu Musa la ashari akawa na wasiwasi akizunguka akitafuta mtu akapata kundi la mansari wamekaa miongoni mwao akampata Abu Said al-Khudri akakubali kuja kutoa ushahidi. Koonesha hivi matawahaba walikusanya hadithi za Mtume salam na wakawa ni katika Kusisahisha hadithi zile. Kwa hivyo kusema kwamba hadithi ziliandikwa baadaye na zina makosa, hadithi zilikuja baadaye ha, hakuna uhakika wa kwa bani hadithi kutakuwa nani? Kwa Mtume ni jambo ambalo ama ni hoja ambayo siyo ukweli na ni rahisi ku, kuishinda nguvu. Baada ya sanaji sasa baada ya sanad hadithi ina sehemu mbili kuna sehemu ya sanad bila ni, ni silisila ya wapokezi na kunao upande wa matni maneno ya hadithi Baada kukosoa katika sanad kusema sanad bila matatizo hadithi zilipowezimeandikwa baadaye wakaja pia wakakosoa hadithi kwa upande wa matni waliposema kwamba hadithi za gongana wataping wakapinga ahadi kuchukua hadithi kwa sababu wasema hadithi zinao migongano utapata hadithi ya sema hivi moja hadithi nyingine ya sema vile hadithi moja ya sema hili lafaa hadithi nyingine ya sema hili halifai kwa hivyo hadithi hazifai kuchukuliwa hadithi zitupiliwe mbali na tukomeke tu na nini na Qur'an hoja hizi si za kikweli kwa sababu hakupatikani mgongano katika sunna kama wanavyosema wao na kudai wao kwamba kunao migongano chungu nzima katika sunna Kikweli, kama tulivyeweza kuwakosoa katika katika upande wa sana za hadithi vile vile hakuna migongano baina ya ahadi Nikisema hivyo yaweza kuonekana kana kwamba kunao migongano Lakini kiwake ya hakuna mgongano manisha nini nikisema hivyo Ikiwa hoja zabongana dalili mbili zikaja zikagongana na hadithi zote zikawa ziko katika daraja moja Sema daraja moja katika nguvu zake Hadithi hii na hadithi hii nguvu ziko sawa imma zote ni sahihi imma zote zina maana moja zinapokutana hadithi mbili namna hiyo za hojambi, hadithi mbili zenye nguvu sawa zikaonekana kana kwamba zinagongana husemwa ni taadul zimekuja zikawa ziko sawa lakini zikawa na mgongano oh. taadul haiwezi kutokea tatu katika hoja ambayo ni kat'i. Hakuwezi kupatikana ta'addul katika kat'iati katika mambo ambayo ni kat'i. Kwa sababu ukisema dalili hapo ni kat'i ni hadithi ambayo ni Upokezi ni mutawafir na dalala ni maana moja. Sasa vipi hadithi ambayo ina maana moja ije gongane na hadithi nyingine yenye maana moja haimkiniki, Haitokei kabisa kukawa na mgongano. Hakuna ta'addul baina ya kat'iyat hilo ni wazi hakuna mgongano baina ya mas'ala ambayo ni kati'ri pili hakuna taadul katika kat'iyat na dhanniyat dalili ambayo imekuja ni kat'i ikagongana na dalili ambayo ni nini ni dhanni haisemi hapo kuna nini mgongano ta'addul Hakuna taadul kwa sababu moja ni nini? Moja ni katii ambayo yafidisha Yakini nyingine ni dhanni ambayo yafidisha dhanna. So watu utasema hapa kuna nini? Kuna taadul. tatu ikija katika dhanniyati sasa. Zote ni dhanni. Hapa pia hakuna taadul kwa sababu ya kiwakia ya, ya kipiki. Hi yasemafanya, hi yasema usifanye. Hi hivi, ya hii yasemavile. Zote kumbuka zipo katika daraja moja. Nguvu zake ni sawa. Utachukua ipi, uwache ipi? Ukitekeleza zote haiwezekani. Ukiwa ukichukua moja utakuwa umepima kwa misingi gani? na ukiwacha zote itakuwa umepuza dalili ambo asili yake ni nini kutendewa kazi hivyo basi tusema hakuna taadul mgongano baina ya hadithi mbili isipokuwa katika hali moja pekee yake mgongano haupatikani katika hadithi isipokuwa katika hali moja pekee yake nayo ni hali gani hali ya nasakh ikiwa imekuja kufutiliwa mbali ile ya kwanza hapo peki yake ndio utaona kuna nini migongano baina ya hadithi mbili sasa aliamsema katika hadithi yake Kuntu haitukum anziara al-qubur ala tazuruha nilikuwa nimewakataza kuzuru makaburi sasa zuruni hapo utapata migongano baina nini kauli mbili muzuru mu hii pekia yake hali ambayo ya kubalika kuwepo kwa nini mgongano baina ya hadithi mbili nayo ni hali gani hali ya nasakh moja kuja kufuta ya pili na mwenye kusema tutapinga suna kwa sababu ya mgongano ambao umeelezwa na nini na nasakh basi atakuwa si kweli kwani somo la nafs lajulikana katika dini kwa dharura tuko moja bado hapo najim tuko sawa uko mbali baadaye so tumeona hakuna migongano baina ya hadithi hadithi mbili ispokuwa katika hali gani ya nasakh ispukua katika hali ya ya ya, ya Nasr. lakini kukija migongano sasa baina hadithi mbili tumesema hakuna mgongano baina hadithi mbili zenye mizani moja hakuna lakini ikija migongano kwenye hadithi mbili ambayo ikawezekana moja kufadhilishwa juu ya nyingine moja ikapatiwa ubora ikatiwa nguvu zaidi kuliko nyingine hapo basi ndiyo huitwa tarejih kuipatia nguvu kauli moja hadithi moja zidi ya ya nyingine Kukionekana, kana kwamba kuna mgongano baina hadithi mbili na hadithi zile zikawa si sawa katika nguvu zake basi moja hufadhilishwa juu ya nyingine na inshaaka tutaangalia ni vipi tarjih hufanyika katika katika sunna Alimi jambo moja so kiasili hakuna migongano isipokuwa katika hali ya nas katika uh, hadithi ambapo nguvu zake ziko sawa lakini ikipatikana mgongano katika uh, uh, hadithi ambazo haziko sawa kinguvu basi hufanyiwa tarjih hapa ikafadhilishwa moja juu ya nyingine lakini kabla kufikia tarjih pia Kabla kufikia tarjih pia eh, kwa sababu ukenda ukienda kufanya tarjih Inamana maana utachukua dalili moja na uiache nyingine Kabla kukimida tarjih kunao prosesi nyingine ambayo hufanywa nayo ni jam'u kujaribu kuzikusanyisha dalili zote mbili na kuzitendea kazi kwa sababu asili ya dalili imekuja kufanya nini kufanywa kazi ikishindikana kufanywa jamo ikishindikana kuoanishwa ama kuletwa pamoja au kutumika zote basi hapo ndiyo ufanywa nini Ta tarjih na tarjih kufanywa katika dalili ambapo lidhani pekee yake haifanyi katika katwe kwa sababu hakuna migongano katika katika dalili ziliwakate. So inshallah tutangalia mwanzo kabla kufikia tarehe ile hali ya kuzijumuisha, kuzileta pamoja na kuzifanyia kazi dalili zote mbili ambazo zinaonekana kana kwamba zinamgongano. Sawa. So, Kwanza kukusanywa hadithi mbili zina, zinaonekana kana kwamba zinamgongano. katika hali ya ibaha. salam, amefanya hivi kisha kafanya kinyume na vile. Amesema hivi Kisha kasema vingine. Kwa mfano, kupokea kwa zawadi. Riyad bin Himar asemwa salam, hakupokea zawadi yoyote kwa kafiri. Na wa zawadi huuliza, Ye wewe ni Muislamu? Akisema la mi ni islamu husema nimekatazwa kuchukua zawadi kutoka kwa makafiri. Ta, Salam tu Salam hachukui zawadi kutoka kwa? kwa makafiri. Vile vile imepokewa kwa hadithi sahihi kwamba Mtume sa Allahu alichukua zawadi kutoka kwa An-Najashi kutoka kwa Mukaukis, Mfalme wa masri akapatiwa mpaka a uh, Maria e, kijakazi kazi ambapo Zuslam akaruzukiwa mtoto Ibrahim mtusha salam akachukua zawadi mpaka kutoka kwa Kisra na wafalme wengine ambao hawakuwa ni Waislamu na ikathibitishwa na Aisha pale waliposema salam alikuwa akipokea zawadi kutoka kwa nani wasiokuwa Waislamu Sasa hapa tuna Zusalam amefanya hivi amekataa mahali pengine amefanya nini amekubali ikiitokea katika hali kama hii hatusemi kuna mgongano hakuna mgongano wala tukimbelea katika tarjihi kutupa dalili moja bali husema yote ni sawa husemwa hii imekuja kwa njia ya ibaha ni mubah kuchukua au kutochukua ndugu jengo katika hi masala mubaha Hii ni mubaha pekee yake. Mfano mwingine at-Tabarani hapo amesimulia ame katika al ausat kwamba kulikuwa kuna jeneza mara taala ibni Abbas na al-Hasan ibn Ali. Kulipita jeneza kwa ibni Abbas alikuwa na Hasan ibn Ali. Mmoja wao akasimama mwingine akakaa Yule aliyosimama akasema Kwani mtume hakusimama? ehhe Kume jeneza mbele ya Ibn Abbas na Al-Hasan. Mmoja akasimama mwingine akakaa Akauliza yule aliyosimama, kwani mtume Alayhisalamu hakusimama? Aliokaa kama mjibu, alisimama na akataa. Koneshani ni muba. kunao hadithi ya Sayyid Mustafa Sallam ameswali akiweka mikono katika kifua chake. Kuna hadithi Mustafa Sallam ameswali akiweka mikono katikati ya mwili wake, kwenye kitovu au tumbo. ipi ni ipi? Hatusemi kuna migongano wala hatukimbili tarjih bali husemwa ni mubah yote ya ya juzu Pili Hiyo ni katika hali ya kwanza hali ya nini Hali ya, hali ya nini ya kwanza Ana hali ya hali ya ibaha Hali ya mubah pamoja zote za fa Pili ni katika hali ya takhsisi. ya yakoposhisha ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam atafanya jambo kisha atamrisha jingine basi husemwa kile alichokifanya ni khasatan kwa kieye haisemwi kuna nini hapa mgongano kwa mfano Omar atema. tu salama ansema Kubusu ni sawa na kugusa. Kubusu ni sawa na kubusa Basi tawazeni mnapogusu. Tusa asema kubusu ni sawa na kugusa basi mutawaze baada ufanya nini? Kubusu kwa maana udhu umefanya nini? umetanguka kwa kubusu. Aisha asemwa Tusa salam alikuwa kiwa busu wake zake na akaenda kuswali pasi na udhu mwingine hakusemwi hapa kuna nini mgongano bali kubusu na kuswali basi na bila pas, udhu ni hasa kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tena kwa kais bin al nilisilimu mimi nikiwa nina wa nane ali akiwa amekuja na wake Faiz? <laughs> na wa wa eh? wa wangapi faizi Wake 8 Na akaja akamsimulia Mtume Aliye salamu Mimi nina wake 8 na nani Sulaimo Mtume akamjibu nini Akaambia chagua kati yao wanne na wengine waache ehhe sisi ndio chagua mfadi chagua kati kati ya wanane wangapi wanne bakisha shawa nne peki yake hawa wengine waache na nimepokea kwa hadithi sahihi kwamba mtume alayhi salatu wasalamu kwa wakati mmoja alikuwa na wake wangapi tisa Sasa, hapa amefanya hivi baada amesema vile haisemi kuna mgongano bali hivi ni nini tendo ambalo ni hasa kwa nani sala vile vile mtume akakataza watu kufunga siku tatu mfululizo lakini yeye akawa yuafanya nini Yuafanya so hii pia husemwa hakuna mgongano bali hii ni hasa kwa nani kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo kunapoonekana kana kwamba kuna, kuna mgongano katika ahadisi mwanzo hakuna mgongano pili jaribu kuzileta pamoja zote zitumike ikishindikana Ndiyo utafanya nini tarjihamoto yangalia vipi ufanywa tarjih katika hali nyingine ya kujaribu kuzileta pamoja hizi ya hadith. Eh tumesema hali ya kwanza ni katika nini ala Hali ya mubah. Hali ya pili ni hali gani? Kuhusudia uh, ya mtume saa sana ndio. Hali ya tatu ni kujaribu kupeana maana au kwa mujibu ya context au muktadha ya maneno ya mazungumzo ilipokuja. Usikimbilia tu kusema kuna nini. Kuna mgongano hapa, angalia haya mazungumzo yamezungumzwa kwa ma, kwa muktadha gani, kwa context gani? Faano Mtume Aliye Salatu Wassalam asema katika hadithi yake, kisha urongo utakithiri. Tusalama asema, kisha urongo utakisiri mpaka bwana mpaka mtu atatoa ushahidi kabla kuulizwa kutoa ushahidi Tusi salam akasifu kukimbilia kutoa ushahidi kabla kuitwa kama jambo gani baya asimakisha urongo utakisiri mpaka utaona mtu yakimbilia kutoa hadi kutoa ushahidi kabla hajaitwa kutoa ushahidi Tusi salam akemea mwenye kufanya nini hapa kukimbilia kutoa kutoa ushahidi katika hadithi nyingine kuseraamasema je nisiwaambieni mbora wa mashahidi masaba akasema tuambie akasema ni yule anayetoa ushahidi kabla hajaitishwa nani huyu bora wa mashahidi ni yupi anayetoa ushahidi kabla hajaitishwa ushahidi na pale asema je nisiwambie a, a, Asema kisha urongo utakisiri. mpaka mtu atatoka na kutoa shahidi kabla hata haja kutoa sasa hapa utasema kuna mgongano la utaangalia haya mazungumzo yamezungumzwa kwa mazingira gani kwa muktadha gani ama ukijaribu kuangalia haya mazungumzo yamezungumzwa kwa muktadha gani utapata kwamba Ushahidi wa kwanza mtume sallam alikuwa akiusema na kuukemea ni ule ambao unahusiana na haki za, za binadamu ehhe ume kwenda mahali labda uh, umekaa kwenye kwenye kikao umesikia uh, mtu labda amemsengenya ndugu yake ama amemsema vibaya ndugu yake wewe utoke mbio ukatoe ushahidi fulani amesema hivi fulani amesema vile kabla ku, kupea na muda asa yule atarudi nyuma na kwenda kufanya nini kuomba msamaha au kumnasihi kumwambia usifanye yeye mbio amekwenda bali amezidisha nini Siti na huyu na akienda taengeza na maneno mengine yake na sio ya kuambi yaliyo kwako ya, kisha urongo utakithiri mpaka utaona mtu mbio aenda kutoa nini kutoa uh, ushahidi na huyu utaona pia mara nyingi ni katika masala ki, uh, ya ya familia eh na utambia, wenyewe ajua pia wasahili usema usiingilie vita vya ndugu ama mwanike na mume utakuja kwa maneno wewe umojeto majina utajuta na kuzaliwa eh, utoke kwa huyu mbio mbelege huyo toke kule utooshahidi wewe unasema cheke taratibu wacha, wa wape nafasi asa watarudi nyuma watasuluhishiana wataombeana misamaha kuliko wewe ukikimbilia kufanya nini kutoa kutosha so huu ndio ushahidi amba mtume Ali ibn wa sallallahu alaihi nini anokemea ushahidi ambao unahusiana na haki za mwanadamu ama ushahidi aliosifu na kutukuza na kusema shahidi bora ni huyo ni ushahidi ambao unaambatana na haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiona haki za Mwenyezi Mungu zinavunjwa eh usikae ukasubiri inuka eh Leo waona <coughs> labda ni kuja uh, mwanasiasa fulani ama mbunge fulani naomba kura yako uh, uh, kura yako ama kadi yako ndiyo nini silaha yako wewe ukaa tu pale haki ya Mwenyezi Mungu yafanya nini hapo Yavunjo hawa watu kuchukua haki ya Mwenyezi Mungu kutunga kanuni kinyume na nani Allah Subhanahu wa taala sema pale Usinyamaze. Huyu ndiyo shahidi bora aliosifiwa na nani? Na Mtume alayhi salatu wasalam. Wala usikae kusema hizi hadithi zina, zina nini? Zina, zina mgongano bali mgongano bali utaangalia muktadha wa maneno. Hadithi moja utaipeana haki yake kwa mazungumzo yake na haki nyingine kama ilivyokuja ushahidi, ushahidi mmoja ukwani wa nani? Wa haki za binadamu na ushahidi mwingine ambao haufai kusubiriwa ni upe. Unapoona haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yafanya nini? Yavunjwa. Usikae, usikia my dress my choice, my nini, my own business, mind your business nini. Hata kujua haki za Mwenyezi Mungu, usikae ukanyamaza na kujifanya we ni mtu akustahili sana, bali sala amekusifu wewe kama ni shahidi sh -sh shahidi bora. Hadithi nyingine ama hadithi zingine ambazoonekana zinagongana lakini ukiangalia mazingira ulipokuja utapata kuna mgongano ni ile ya kuchukua usaidizi kutoka kwa makafiri katika hadithi Aisha binti Abu Bakar anasema kwamba Mtume alikuwa katika njia akiele, akielekea akielekea vita vya Jamaa akaja anaejulikana kwa umahiri wake na usupavu wake na ushujaa wake katika mahali panapojulikana kama Haratul Wabra Maswahabu walipomuona huyu bwana amekuja kuingia na kujiunga na nani na jeshi la nani na mtume alayhisalam wakafurahi kwa sababu ni mtu anayejulikana kwa kwa mahiri wake na ushuja wake yule bwana alipo mwanamtoto sallam akamwambia nimekuja kupigana pamoja na nyinyi tushinde tugawanye gawira ehhe Hema <laughs> mwananguje kupigana na nyinyi tushinde tu gawani mimi nina nguvu najiulikana mimi kupigana inshallah mimi <laughs> lakini sita gawanya gavera tu sanaakamuuliza je wewe ni muislamu Umesilimu ndio bwana akasema la tu sanaasema farji rudi Hakika sichukui msada kutoka kwa washirikina kune bwana akarudi tu salama kaendelea na msafara wake mpaka alipofika maeneo alshajara bwana akarudi tena kabisa salam nimekuja kupigana pamoja na nyinyi tushinde tugawanye ngawira gawira sasa namuuliza ushadhimu nasema ya Usha silemu farjea rudi ushataki msaada kutakuwa kushiriki tu salama akaendelea na msafara wake mpaka alipofika katika maeneo ya Baida. Bwana karudi tena. Tushalama nimekuja kupigana na nyinyi, tushiriki tugawanye gawira. salama akamwambia umesimema, akasema ndiyo. Sasa nimesilimu tu akamwambia, "Haya fanya haraka. Ya niingia, twende tukapigane eh, pamoja." Tushalama manzo alimwambia nini? Hatuchukui msaada kutoka kwa nani? Kwa washirikina. Hadithi nyingine. salam alikuwa katika njia safari kwenda katika vita vya Uhud mpaka alipofika katika maeneo Bani Yatul Wada. Pale akaona kikosi. Akauliza man ha ula? ni watu gani hawa ama ni watu gani wale Mashabu akamjibu kalu bani kainuka hawa ni kutoka kabila la bano kainuka mayahudi ya banu kainuka. ambao ni ki uh, kipote kwa Abdullah ibn Salam huyu alikuwa kwa ni Wayahudi kutoka Bani Kaenuka lakini ya kwa kwa ni kama uh, kasisi wao sema huyu akasema tu sasa akaambiwa katika vita vya Uhuddi waenda akapambana na kikosi akiuliza nani hawa akaambiwa hawa ni nani ki Kaenuka kikundi cha nani watu wa Abdullah ibn Salam tu akauliza je waislamu nyinyi ama akauliza ni waislamu wakasema la ama akauliza mutaslimu wakasema la hatuwezi kusilimu sasa makasema hatutaki usaidizi kutoka na nani kwa shirikina Wakasilimu, wakapigana pamoja na Mtume Alihihi salatu wasalam Ha, katika hali nyingine, Kisalām akakubali usaidizi wa Wayahudi katika vita vya Khaibar. Na akaruhusu washirikina kupigana pamoja na yeye. Il hali na nini? dini yao. Na hii ndio dalili ambayo ilitumika kuwaruhusu wa Amerika kuingia ehhe eh kuingia yes. e, maeneo matukufu Saudi Arabia kupiga kwa katika ile gunfoo ilitumika dalili hii. Mtume Salam alit, aliruhusu, alikubali msaidizi uh, kutoka kwa jamaa wa Yahudi. Mtume Salam vile vile akakubali washirikina kupigana pamoja na so akasema sasa hapa kuonekana kuna nini? Kuna mgongano. Sasa labda mtu atakuja kukimbilia useme ah basi hapa sema hivi hapa sema vile tunajua katika hali ya mgongano kuna hali ya kwanza mwingine nime ya ibaha basi ya ya juzu ushukue au uto, ukatae kuchukua lakini haiendi hivyo ya ibaha yajulikana na ya muktadha ya context yajulikana hapa Mtuba Salam wakati mmoja alikataa na wakati mwingine alikubali alikataa usaidizi wa makafiri waliokuja kuja kutapigana na yeye chini ya bendera yao wenyewe kama sehemu tofauti wana bendera yao kama walivyofanya nani wa Amerika wakaja wakapigana na bendera yao na jina lao haijuzi kwa waislamu vile ile alioruhusu Mtume Muhammad alayhi ni ile kupigana chini ya bendera ya nani ya Kiislamu Walikuja binafsi binafsi ingieni piganeni lakini mkiwa mtapigana kwa jina lenu kwa sifa yenu kwa bendera yenu hatutafuti msaada wa nani kwa wa washirikina na makafiri kwa ujumla So hapo hiyo ndiyo inavofanywa nini jamoo katika hali uh, uh, hali kama kama hizo uh, vile vile uh, miongoni mwa Qur'ani yuna kama tusema ni aliyekuwa uh, uh, rais wa Libya eh, uh, muamara Gaddafi pia asema katika kueleza wa sunna na kusadi, kusaidikisha kukataa kwa sunna hoja yake kukataa sunna pia akasema mgogano wa sunna akakuta hadithi kama tulisema alimbashiria Ali nini ali alibashiriwa pepo ni moja katika wale bashiriwa pepo kisha sema kuna hadithi moja amebashiria pepo kuna hadithi nyingine asema wanapoinuliana mapanga waislamu wawili wote wapi wote moto vipi hapa kuna so hapa ametoa out of context nje ya muktadha angeleangalia nini kinachozungumziwa na nini ambacho Haki akizungumziwi Ukiangalia wa tu sala wale aliosema Waislamu wawili wanapoinuia na mapanga wote ni motoni ni hawa ni wale wanaopigania kwa miito ya kizalendo, mito ya kiasabia wakipigana kwa fitna. Haa wote ni motoni. Lakini wakipigana mmoja kwenye haki. Sasa alia yaliko yuko katika Uislamu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe amesabikisha katika Qur'ani kama vita baina ya Waislamu kufanya nini? Kutokea na wote wakasi nini? siwa motoni. Pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in taifatani minal mu'minina khataalu fa'slihu bainahuma. Wanapopigana waumini wawili basi jaribu fanya nini? Kuwasuluhisha baina yao. Fa in baghat ala al-ukhra mmoja akakataa kurudi nyuma fakati lilti tabigi hatta tafia ila amri llahi mpigeni yule aliyokataa mpaka atakaporudi katika nini amri ya Allah subhanahu wa ta'ala so ni kuja kuitoa nje makmuktadha nje a context na ukasema kama kuna nini hapa kuna mgongano wakati hakuna kiasili nini Kiasili mgongano hata kama hakuna mgongano katika sunna waila katika hali moja ambapo ni hali gani ya nasakh eh, hakuna mgongano katika sunna Zikijadalili ambazo nguvu zake ni sawa haziezi kugongana siki siki wakati wa kifik si katika masala katia hata dhaniyah lakini ikitokea mgongano baina ya dalili mbili ambao moja ina nguvu kuliko nyingine hapo ufanywa nini tarjih lakini kabla ya kugelea tarjih tukasema ufanya nini hapa mwanzo jamaa ulijaribu kuletwa pamoja na kaeleza namna ya kufanya nini ya hadithi ama dalili zinavyoletwa uh, pamoja hadithi mbili ambazo zonekana kana kwamba zinagongana vipiweza zikaletwa zikaletwa pamoja hizi ni baadhi ya njia ambazo hadithi uletwa pamoja kuna njia nyingine nyingi eh kujari, kujaribu kujumuisha kuzi, kuzihadithi uh, mbili ambazo zinaonekana kana kwamba zinao mgongano ikishindikana kuzioanisha kuzileta pamoja na kuzitumia zote ambao ni aula kwa sababu dalili imekuja ufanya nini kutendewa kazi ikishindikana kuzileta pamoja zote kutumika mgongano uko katika kila nyanja basi hapa ndio ufanywa nini ufanywa tarjih kutafutwa dalili ambayo yenye nguvu na kufanywa kazi Basi zuko pamoja Bano Sawa Na tarjih katika sunna sasa Si kitu ambacho mtu yote itafanya pia Kwa wale tarjih sasa dalili za zisigongana katika ki, hawezi kuzita pamoja kabisa azikubaliane So, ni moja ambayo inafadhi la juu nyingine moja ina nguvu kuliko nyingine ili uchukue nguvu itendee kazi So, katika sunna hufanywa vipi si mtu yote aweza kaja akasema hii ina nguvu hii haina nguvu hii sahihi hii dhaifu hii tachukua hii taitupa la ni watu wasomi waje waweze kuzipima. na upimaji kupimwa namna mtakavoeleza na nukuu kutoka kitabu cha Sheikh saiti udhi an nabani Allah kitabu chake cha shakhsia juzu ya kwanza aeleza vipi ufanywa tarjih katika katika sunna asema ama katika sunna kujua nguvu ya dalili zikiwa dalili mbili zinagongana basi huangaliwa vitu vitatu tarjih katika sunna huzingatiwa mambo mangapi matatu ya kwanza ni sanad ya pili ni matni ya tatu ni maana tarjih katika sunna huangalia ama uzingatiwa mambo matatu ya kwanza ni sanad ya pili ni matni ya tatu ni maana ama katika katika sanad sasa vipi utafadhilisha moja jua nyingine nyingine sanad dukasema ni nini silisili ya wapokezi eh wale wapokezi wale utafadhiliwa jua ya nyingine kwa mujibu wa silsila ya? ya wapokezi hapa hadithi ilionukuliwa na mtu ambao alikuwa katika dhurufu zile kufadhilishwa juu ya mtu aliyekuwa kando kwa mfano Abu Rafi asema alayhi alayhisalam nakaha Maimuna wa huwa halal Ibni Abbas asema innahu nakaha wa huwa haram Abu Rafi asema salam alimwa Maimuna akiwa halal akiwa katika hali ya halal hakuwa katika ya Ibn Abbas asemma Sasa Salam alimwoa Maimuna akiwa katika hali ya nini? Ya ihram. Sasa hapa tarjii itafanywa vipi? Hufadhilishwa rawi ambao alikuwa katika maudhui yale kinyume na rawi ambao hakuwa katika maudhui yale. So hufadhilishwa hadithi ya nani? Ya Abu Rafi kwa sababu yeye ndio alikuwa negotiator baina ya mtume na nani? Na Maimuna yeye ndo alikuwa wakala wa mtume katika ndoa yake na nani na Maimuna kinyume na hadithi ya nani ya Ibni Abbas Tuko pamoja. hiyo ni tarjihi katika sunna sehemu ya kwanza ya nini ya sanadifuangaliwa rawi rawi ni mpokezi rawi ambao alikuwa amehusika katika tukio lile kufadhilisha hadithi yake kuliko rawi ambao alikuwa mbali vile vile katika rawi Fakihi hufadhilishwa hadithi yake kuliko yule hakuwa nani Fakihi msawaba alikuwa juwana yule fakihi akija na, na hadithi basi tafadhilishwa juu ya yule ambao si nani si faqih hiyo ndio katika sanad upande wa rawi chukua pamoja hadithi iliyopokewa na rawi kupitia hifdh amehifadhi Kufazilishwa juu ya hadithi ya rawi alionukuu katika kwa, katika maandiko. ehhe Hadithi ile na iliyosimuliwa na rawi amehifadhi inafadhilishwa kuliko yule ambaye ameiiandika. ehhe Leo kinyume leo. Tona hata masomo ya zamani yanachofundishwa watu walikuwa kufundishwa kwa mjihu hifadhi sana wakikramu a totona masomo ya fikhi kwa njia ya mashairi eh iwe ni raisi kuhifadhi na ndio uzuri kuhifadhi e, ukishika kitu kwenye akili imeshika kuliko kuandika so hufadhilishwa hadithi ya rawi ambayo amehifadhi kuliko hadithi ya rawi ambayo hakuhifadhi ha katika upande huu wa sanad hadithi yenye wapokezi wengi hufadhilishwa juu ya hadithi ambayo wapokezi ni wachache vile vile katika sana hadithi ambayo uh, haikukatika isnadi yake ehhe hakuna mkatiko imeenda moja kwa moja kutoka mtosha ama musnad yani haina haina mkatiko kufadhilisha juu ya mursal ambo ama mutasil ambaye imekatika Hadithi ambayo haikukatika isnad hufadhilishwa juu ya hadithi ambayo ina ina mkatiko Hadithi ambayo imepokelewa na mtoto haifadhilishi juu ya hadithi iliyopokelewa na mtu mkubwa Mtu mzima hadithi yake hufadhilishwa hili tarjih Katika sana Ikija hadithi mtu ni mkubwa ndibali hufadhilishwa juu ya hadithi ambayo ame amepokea ni nani ni mtoto hadithi iliyopokelewa za madhamisho za mtume hufadhilishwa kuliko hadithi gani ya za madhamisho za mtume tu moja hiyo ni katika masala ya haipo katika somo letu lakini ni muhimu tujue vipi ufanywa uh, tarajiha katika sunna hiyo ni upande wa sanad ama upande wa matni sasa upande wa matni ni upande wa maneno ikiwa maneno moja imekuja kwa njia ya ya maambrisho na nyingine kwa kwa njia ya makatazo basi hufadhilishwa ile ya makatazo juu ya nini ya maambrisho pili ikiwa moja ya jambo nyingine ya peana ruhusa ni muba ufadhilisho gani hapa eh ufadhilisho ya mubaha <laughs> katika matini ya maneno, maneno yachija moja ikaonesha ni amri, nyingine ikaja ni muba Katika masni basi umfadhilishwa ya mubah. Kwa sababu ukichukua ya ni kana umekubali mubah na nini na amri, lakini ukichukua amri peke yake utakomekataza nini? Umekataza mubah. Hiyo ni katika masni lakini Ndotaona kuna hadithi nyingine Yanukuliwe mtu sana anasema maneno kama ile tukasema hatuchukui msaada kutoka kwa nani kwa makafiri kwa ushirikina ukichukua kwa matini ukasema ni haramu hakuna kabisa lakini utaona kuna hadithi nyingine imekaja karuhuso so ukijifunga na matini ukiona matini imekuja kuamrisha na matini nyingine ikaja kufanya ni ibada basi chukua fadhlisha ipi ya mubaha kuliko ya ya mre tatu moja ikiwa ni amri nyingine ikiwa ni khabar kufadhilishwa khabar juu ya amri kwa sababu khabar hayi, hay, hakuna haifanyi nini na ni khabar kama kumbuka somo hakuna nini katika khabar hakuna naskh katika khabar yamkinika kwamba amri inaweza kuwa imekuja kufanya nini imenashihiwa lakini khabar, hakuna, honekija khabar na amri khabaru fadhilishwa juu juu juu ya amri habari ni maelezo hadithi imekuja kaeleza ehhe ikaeleza tu jambo uh, mfano tu kasema mtusa ka anasema jihad itaendelea mpaka siku ya kiyama hiyo ni habari hiyo so, mtu kija kitu dalili ya hadithi akisema hakuna tena jihad itafadilishwa nini hapa habari jihad tu anasema itafanya nini huenda pigina hiyo hadithi ndio kuja nao ibishana si kitu kama hivyo So, habaru fadhilisho juu ya, ya ya amri habari ya juu ya makatazo ikija hadithi mbili moja ikawa ya kihakika maneno yamekuja kihakika nyingine kaja kimajazi ufadhilisho ipi ya hakika zidi ya majazi ehhe maneno ya kihakika ya juu ya majazi najua kileo ndio nimeenda deep sana <laughs> ya bibi hii ni, ni, ni katika masuala ya tarjii si yani katika masomo yetu si kwamba ni ni muhimu kwa wasomi yani kufuku. lakini hata sisi mwisho wa kuisha kuweza kujua nguvu za dalili mbili ya mkinika ukaweza kutumia haya katika kuwezesha kufahamu ni ipi nguvu baina ya dalili mbili wakati inapoonekana kana kama kuna nini kuna kuna mbugano ende hadi hakuna mgongano. Pengine sahaba hakufahamu ndio maana kafadhilishwa nani? fakihi juu ya nani asekuwa fakihi Ndio maana kafadhilisha wale wako katika mauzo yale kinyume na wale ambao hakuwa wako. wako. Ili kusionekane kama kuna nini mgongano baina ahadisi. Sawa. Ikija hadith ambayo ina ila na mwingine haina ila hufadhilishwa ile yenye ila kwa sababu pale imeeleza ya nini? ya hukumu ama upande wa maana sasa tumeeleza kusufu pande ya sanad tumeeleza upande wa nini matini sasa ni upande wa maana ikija hadithi moja ikaonekana maana yake yaleta uzito na hadithi nyingine ikaonekana maana yake inaleta ya wepesi basi ipi yapi ehiofadhilisho ipi uzito allah asema yuridu allah bikum al wala yurid bikum ushr Allah hatakieni mepesi wala hawatakieni nini mazito basi ufadhilisho ile hadithi yenye nini na hiyo ndio makasi sharia sharia imekuja kufanya nini kuleta wepesi wala si kuleta usito najim nguaje tena bwana sema pili ikiwa hadithi moja ya yamaanisha ya ashiria makatazo na nyingine ya ashiria ibaha ufadhilisha ipi ehhe moja ya ashiria makatazo nyingine ya ashiria ni ni muba eh? ya makatazo kumbuka ni maana hapa umesoma ina maana kwamba ni haramu ni umekatazo si matni Maslini ni maneno. Kumbukeni hapa kuna tofauti katika ya na maana. Maana imekuja ikaashiria kwamba hili jambo limekatazwa. Basi utalifadhilisha kukataza kuliko nini? Kuliko muba Vile vile ikija ya kukatazwa inamaanisha kukatazwa, ina, ina maana ya kuku, Ya wajibu ehhe hii fanyani ile msifanye. Ifadhi ufadhilishwa ipi? ehhe eh? In, kwa maana ufadhilisho ya kuacha. Kwa sababu kufanya kuna adhabu, lakini kuwacha lakini katika ku, katika kufanya ni thawabu. Lakini ukafanya kile katika kama imekatazwa, kuna nini hapo? Kuna adhabu ehhe so utafadhilisho ipi ili kukatazwa usifanye? Kuliko ipi ya kufanya? Moja iki ikiashiria uwajibu nyingine kaashiria ibaha, ufadhilisho ipi hapa? Ufadhilisho? uwajibu ehhe Kwa sababu ya hii ni kwa maana eh si kwa msami maana yake yasema hapa ni lazima na kule maana yake yasema ni mubah ifadhilisha hii nini kwa sababu mubah kitu mubaa mubah usipofanya ama ufanye upati lakini hapa ukija kuiacha utapata nini basi ufadhilishwa ile ya ya, ya amri Nam hii ni kwa mukhtasari namna inavyofanywa nini tarjih tarjih ni nini kupima nguvu baina ya dalili mbili na moja kwa ni kuichukuliwa na kutekeleziwa kutekelezwa kazi Kuondosha ule ambao unaonekana mgongano baina ya ya sunna sio kwa ufupi tumesema katika somo letu leo tumesema hakuna nini mgongano katika sunna ama ahadith isipokuwa katika hali moja pekee ambapo ni hali gani ya yeah, nasakh eh isipokuwa katika hali hizi tunazungumzia ni taadul zile dalili ambazo zinaonekana zina mizani moja lakini ikija dalili moja ikawa imeshinda kuliko mwezake basi hapo fanywa nini tarjih ikachukuliwa ile yenye nguvu lakini kabla hata hukamilia tarjih hufanywa nini mwanzo jamu kukusanywa na kutendewa kazi hadithi hadithi zote insha ndotako hapa kama mtu na ana ana swali najua somo leo kidogo ni gumu na mizito